qaulu wa qila bal shatrun ada akatanya kata musannif rahimahullahu taala wa qila bal shatrun ay wa waqala qaumun muhaqqiqun dan kataqil artinya dan berkata oleh satu kaum yang muhaqiqun yang tahqiq tahqiq ha, maklum tahqiq ya tubu maridah maknanya ha, menyabitkan suatu dengan dalil maknanya kaum yang tahqiq mana apa yang ia kata tu diiringi dengan dalil maka perkata tu perkataan tahqiq seperti siapa kaum ya muhakkiqundu kal imam abi hanifah ta seperti imam abi hanifah radhiyallahu anhu wa jama'atin min al asy'irati dan satu puak daripada ulama yang mengikut Abil hasan al ashari Radiyallahu ta'ala anhum Dia katakan Mereka ini kata Bal syatrun Hurayah dia nya Laisal iqraru bis syahadataini syartan Bal huwa syatrun ha, Itu hurayah mata Maknanya kau yang kedua ni dia kata Laisal iqraru bis syahadatan Haktullah dengan kata an-nutku dulu nu. Dulu dia ibarat dengan an-nutku Maknanya berucap dengan dua kelimah syahadah eee, Sekarang ni Halif bercakap kata Laisal iqraru bis syahadatan Kerana arti asal ikrah tu mengaku Haktullah lah klik dengan kata mengucap lah juganya bukanlah mengucap dengan dua kalimah syahadah iaitu asyhadu alla ilaha illallah tu bukanlah mengucap dengan dua kalimah syahadah itu syartan ai syartan lil iman bukan syarat bagi iman apa bal huwa syatrun nah tengok tukar tukar tadi tukar tempat huruf maksudnya syartun ra dulu da kemudian ini syatrun ba dulur ra kemudian. Ah tukas itu lain dah. Syatrun dia kata, bukanlah mengucap dua kelimah syahadah tu syarak, bahkan ia ah ha, tu tu syatrun mana juzun? Juzu iman. Ha, satu juzu bagi iman dikatakan rukunlah. lah nah, ini kau dia kedua kata. Kalau gitu Fa'yuunul imanu'inda haulai maka adalah iman di sisi mereka itu di sisi al qaul milmu hakik ini kenapa ismal yang bila kita wasa ismal yang amalai ilqalbi walisan jamiah makna iman di sisi kaum ini kena kenamo bagi dua kerja hati dan lidah kalau kerja hati saja tak panggil iman lagi semata-mata ada tasdik membenar dalam hati tu tak panggil iman lagi kena kerja lidah sekali ha tu kalau gitu kita ertilah kata hak kaunin ni iman tu ialah murakabun. disusun daripada amal lidah dan amal hati Adapun pun Hok dulu basit Iman tu ialah khas bagi membenar dalam hati Bima ja'abihin nabi S.A.W Mana-kawan ini Iman di sisi kawan yang kata syarak ini Iaitu dia panggil basit Haa Kerana iman kena kata sedik dalam hati itu saja Adapun pun kawan ini tak Nak panggil iman tu kena capu kerja lidah dan kerja hati. Ah tuan dia kata iman di sisi mereka ini nih kena ke ismali amali ilqalbi walisani jami'an. Namo bagi dua pekerjaan hati, ah ha, kerja hati tu panggil tasudik, walisani kerja lidah tu ikra tadi mengucap. Ah jami'an semua sekali. Nak no, dua tu sekali Kalau ada amal hati saja Ada tasdik saja Tak panggil iman lagi di sisi kau ni Ada ikrat mengaku Mengucap di lidah saja Tak panggil iman lagi Haa tu dia Gafar dua amal hati dan lidah oh. Wahumma Ada mula kedua Amal al-qalbi wal-lisan Dua amal hati dan lidah tu Iaitulah Atasdiku Atau amal al-qalbi wal iqraru dem ngucap atau amalul lisan tauziq bagi hah betul lah kemudian kau ni ada orang kritik sikit tu wa'tu Wa ridha ala hadzal qauli dan di'tiraq dan dikritik ha nah dikritik ada setengah luar empat panel empat pengitik ada orang tik ada orang tak ada dia ada gaya galang ada gaya bakang ha, banyak tu klik pada bahasa kita ha, Wa'tu turidoh asal mana arodoh di sini orang ala mana dilentangkan supaya kita gaya gapo gapo gelate, ha, ada dia kita gaya gapo gapo Orang gelate itu interpret, Wa'tu turidoh ala hazal qawli dan diinterpret dan dikritikkan atas ini perkataan ni, ah ha, perkataan kataan Iman iman tu nama bagi dua kerja lidah dan hati, dua kerja hati dan lidah. Ah ha, tu panggil iman. Lalu orang kritik, kritik anak. Uturida bi annal imana dengan bahawa seiman itu yujadu fil ma'zuri. Ah iman itu didapati Akhirnya iman pada orang yang uzur, orang uzur daripada bucak tu. Ha, fil ma'zuri pada orang yang diuzurkan uzur daripada apa? anil iqrar orang yang uzur daripada mengucap seperti siapa kal akhrasi Itu jatuh titik itu sebenarnya kha bukan okay, ha. kal akhrasi seperti orang yang bisu ha, tengok ah orang yang bisu mana boleh dia mengucap ah ha, kalau gitu Sedangkan di dia ada email Walhanya eh, Walhanya ikra tak ada sekali Fahkau ni kata Nak panggil iman itu Kena ada dua kerja ha, Kerja hati tak apalah Kerja lidah salah lagi kan Kalau gitu orang yang bisu Mana boleh nak kerja dengan lidah ha, Kalau itu tak ada email dah kata email tu Isman li amalayil kalbi wal lisan Orang bisu ni tak ada amal bilisan Haa Itu orang kritik dia Haa Maknanya iman itu didapatkan iman pada orang makzur Seperti akras Seperti orang yang bisu ataupun orang keluli dah Wasyai'u Haa Itu hujung dia lagi Dia panggil tatmin Wasyai'u Dan sewaktu itu Layu jadu Tidak didapat Akas waktu biduni syatrihi Dengan tidak ada juzuknya juzuk syait Kali lagi syait mana iman sat ni. Kita kata syek seperti iman. Nak dapatkan ke iman kena ada dua juzuk, amal kalbi amal lisan. Bila lupo satu juzuk tak dikatakan syeklah. Ah ha, Kali gitu orang butuk bisu bukan orang mukmin. Ha, ha, ha, ha macam mana? Ah ha, dia jawab we wa ujib'an Dan dijawabkan dari daripada pihak ini kau ni jawablah anzalika dijawab dari demikian anzalika li'tiradhi daripada itu kritikan tu lemah jawab jawab atarana ujiba bi annahu dengan bahwasanya kita klik ke mana tu Ikrar ambil waktu se dengan bahwasanya Ikrar tu hak kata amalul lisan tu ruknun yahتملu suqut ah ya jawab gitu ha, dia kata rukun yang terima akan gugur ha yang menanggung akan gugur ha, apa itulah bila rabisu ah ha, lah dia nak lah mana dah dia uzur nak kata tak leh nak tak ada tak, taksi apa tah dia tu ha dia panggil lah mengocak dua kelima tu rukun tapi rukun yang terima gugur Hmm, bandingnya baning maya lah ha, kita nak we napa? Ha hak ya terima gugur. Seperti ana. Rukus maya Ha seperti qiyam. Dai ha, boleh tabilak ruku semayeh. Qiyam ya kaid ana liman qadara alayhi, ha, ataupun lil qadir ha, setengah pada rukun solat itu berdiri bagi orang yang kuasa atasnya akad selalu dah. Pawa mai mapohong, ba mai muhtara ada pokok orang tak kuasa atas berdiri ah ha, maka semayit ia duduk ah ha, turuknun yahtamilus suqutah ha, ah ni adapun niat ah ha, niat tadi kena niat hmm tu dia ha tu kita banding itu nampak dia sungguh lah ha, jadi jawapannya sungguh nak jadi iman tu kena dua kerja kerja lidah kerja hati kerja hati panggil tasdik Jalidah panggil ikrar Mengucap Kemudian dia mau kata Kalau itu tak jadi mu'min lah Orang bisu Kerana dia luput satu rukun Sesuatu nak jadikan dia Dengan beberapa rukun Bila luput, luput satu Tak jadilah Dia jawab kata ah Ikrar itu rukun yang menanggung Ia akhir gugur Bila uzur gugur hmm, Tak ada apa Aa, Nah Ha, la katanya bi'annahu ruknun yahtamilus suqutah ha, Iaitulah rukun yang menanggung akhirnya okay, gugur Mana? Kama seperti barang Yang ada ia fi manzukira tadi Apa manzukira? Pil ma'zur Ada puak tu misal ha, Pada mereka ya uzur tadi tu wa ha, amma at-siddiqu hadan ada petasdi dikatakan amalul qalbi nah ada pekerja hati iaitu membenar mengaku hak dalam hati nu. hak tu fa innahu ruknul la yahtamilu suquta hak tu adalah maka yakni maka bahwasanya rukun yang tidak menanggung ia akan gugur hak nah ya jawab kita nampak Baik wa ala qauli kal qauli bi annahu syartu sihhatin wa qauli faman ha nak bina dah ni kalau gitu kita tekdik wa in jaraina qauli tu ala qauli wa in jaraina qauli dan jika kita berlaku atas ini kau apa ini kau bi annahu syatrun Ah ni bila kita berlaku atas ini kau dengan bahwasanya apa tu annut wa bisyahadatan dia panggil syatrun rukun kalau kita berlaku atas kau ni tambah sikit kal qawli bi annahu syartu sihhatin Supo juga kau ia mengatakan dengan bahawasanya An-nutqa bisyahadatan Ataupun nak ambil supa saat ini Iqrar bisyahadatan Supo juga kau yang kata mengucap itu Syaratu sihatin ay sihatil iman Supo tu Dengan kau kata syarat bagi sah iman Cuma kau ini panggil rukun ini Panggil kau ini bila syarat Haa kau ni dengan kau ini Kau ininya supo ya ah tu dia Nah, kalau kita berlaku atas kaun ni. Kaun yang kata. Bi ruknun. Atau bi anahu syatrun. Itu loh. Nah? Kal qawli bi anahu syaratu sihatin. Supalah dengan kaun yang katanya. Ikhra itu bisyadatan. Syarak bagi sah iman. Kalau kita berlaku atas kaun ni. Faman saddaqa bi qalbihi. Maka. Aa, siapa yang membenar ia dengan hatinya Walam yattafiq lahul iqraru fi umrihi Dan tidak kebetullah baginya aa, Tidak kebetullah baginya Bagi man sadaqah itu Oleh ikra, oleh mengaku Bishyadat, oleh mengucap Fi umrihi pada seumur hidupnya Lamaratan Tidak pernah mengaku sekali wala aktara mimmaratin dan tidak pula lebih daripada sekali mana sekali habuk tak penuh tak pernah mengaku sekali habuk pun Haa, dia mengaku dah dalam diri tapi di lidah tak penuh mengucap bal hanya ma al qudrati ala zalika hal keadaannya takluk maksud jadi halah ala kaunihi saat ni tu Ma'al qudrati serta kuasa Ala zalikal ikrar ha, Kalau tak kuasa Pura bisu tadi tu masalah tadi Haa tu Serta kuasa atas zalikal ikrar Atas mengucap tu Tapi tak pernah mengucap dalam seumur hidup Tua tu mengaku dah dalam dirinya Ah, ha, Kalau kita nak berlaku atas kau ni Enggak hukum macam mana La yakunu mu'minan Haa ni kalau kita berlaku atas kau ni Ah jadi jawab bagi mang seddqanya tidaklah ia bukanlah ia man sanin tu mukmin bukan mumin Bukan mukmin di sisi siapa? La indana. La tak okey. Tidak ini bukan mukmin di sisi kita. Wala indallahi taala dan tidak mukmin di sisi Allah taala. Dak berlaku. Ah Ade pun kalau kita berlaku tahkan ya pertama dulu ha, kata syarat bagi bagi nak pelakukan tu ah ha, orang panggil mukmin indallah ah ha, tu dia ah ha, apo dia tu orang panggil ha ni tak ada lam ya tafiq ha, lam ya tafiq ha, lam ya tafiq dia panggil mukmin indallah Ah ha, dia panggil tidak ada kebetulan di mana tak sempat masa anak mengucap belum ya taufik lahul iqra dia panggil mukmin indallah la indana ha? ada sisi kau yang kedua ni bukan mukmin di sisi kita dan bukan di sisi Allah taala ah ha, ni atas kau kata rukun siapa juga atas kau kata syarat bagi sah iman siapa tu dua-dua ha, akaun -dua tu siapa kalau gitu, wakullum min al-qauli nil madkura ini dan bermula tiap tiak daripada dua kaun yang tersebut itu. Nah, mana dua kaun tersebut? Nah, kena kira al-kau al, -al lain sini satu. Aiy nah, al-qauli b'annahu ruknun. So, wal-qauli b'annahu syaratusiyadin. Nanti reward. Tiap-tiap daripada dua kaum yang tersebut tu Da'ifun Da'ifun Haa ah, Faham mana hak mu'tama'ah? Wal mu'tamadu Wal qaulul mu'tamadu Kaum-hak yang diberpegang, diiktimat oleh orangnya Annahu bahwasanya Apa tu? Al-iqrar bis Ah, Haa, ataupun nak kata sepa dulu An-nutfa mengucap dengan dua kalimah syahadah itu ialah syartul li ijra'il ahkamid dunyawiyyati fakat tu hak kaum tamak Syarat tapi syarat bagi pelaku kan hukum-hukum duniawiyah fakat maka hanyalah ah makna kalau orang tak ada mengaku mengucap gak tak boleh kita nak pelaku hukum dunia kalau dia mati tak boleh nak semai atas mayat dia tak boleh nak tanam di makabiril muslimin tak boleh maka pesako ha tu banyaklah ha tak boleh nak menikah kahwin dengan orang selat ha tu ahkam duniawiyah lepas dah hmm tu ha kaum muktamar ha, tu syarak bagi pelaku hukum ha makna syarak bagi kamak bukan syarak bagi sah imeh ha tu nak di rukun ha jadi hak dua kaum kata rukun kalau kata syarat bagi Sahime itu doa Ah kalau wa illa wa huwa mu'minun 'indallahi ta'ala kama marah. Dan jika tidak. Ah. Kalau tadinya lam yattafik lahu. Ah. Dan jika tidak, tidak apa. Ah jika tidak, tidak ada ikrar Ha, jika tidak jika tidak ada ikra ha, fa huwa mu'minun indallahi ta'ala ana ha, orang panggil mereka maka yaitulah man saddaqo bi qalbihi wa lam itu dia panggil mukmin indallah di sisi Allah taala tu mukmin daripada ahli syurga ha, tidak mukmin di sisi kita ha kama maras kau lepas habis Ba'idatun ini suatu ba'idah al-sawabu yang betulnya an iman imana Ah, jadi ada juga Duk selisih ulama tu teteh iman yang makhluk kemana ya baru, kau ko ya kodim. Ada ha, selisih tu. Kalau orang tanya kita iman tu kodim kau ko baru. Ah, hahaha. Ha. Nah sini bubuh satu faedah yang betulnya bahawa iman itu adalah makhluk. Haa, sebab apa? Bermakna kata baru lah tak ada makhluk yang kodim sebut kata bahawa makhluk ke maknanya lah lazim daripadanya baru. Lianahu kerana bahwasanya sebab apa kata iman tu makhluk? Kerana bahwasanya iman itu immat tasdiq bil bil Jannan Makna hati Kalau jinan tu ingat Kalau jinan tu jamuk dari jannah Makna syurga Kebun ha, Sini bukan murah Sini naknya hati Kata nak baca jannan Kerana iman itu ada kalau Kenaka membenar dengan hati Faham mana nak gidat saw kata qadimnya ha, So Au ha. ma'al iqrari bil lisan ha. Wa kena kenaka membenar dengan hati Ini aifakat Aw ma'ah Jadi aw ma'ah ni kena atas pada suatu mahzuh lah Kena atas pada suatu mahzuh Mahzuh tu tergedik Li'annahu immatasdiqu biljanani aifakat Haa tergedik mahzuh tu Lepas tu aw ma'ah atas itu Haa Mananya membenar dengan hati saja, Ataupun membenar dengan hati Serta mengaku dengan lidah Haa nak, nak ambil dua kaun tu Jadi ala kulliha iman Kena membenar di hati sama ada membenar di hati saja seperti kaum kata syarak ha, Ataupun membenar serta mengaku seperti kaum kata katakan rukun jadi wa kullu min dan tiap-tiap daripada kedua itu ialah makhluk mana at tasdik bil al ma'al qira tu tiap-tiap tadi dikatakan makhluk ado ge dok kata iman tu qoding ada juga ge kata qoding ha dia jawab Wama yuqalu Muqtada Jawab soal muqadda Dan barang yang dikatakan Ada yang dikatakan Kawak kata begini Gapa ma yuqalu Bayar dulu Min anahu qadimun Daripada bahawasanya Iman tu qadim Ada hukum dikatakan Iman tu qadim Sedia Pahaya kira kok mana qadim eh, Kita tak nampak Pak tu qadim Karena dah iman dekat dalam hati kita. So, kalau iman koding, iman dulu pada kita lagi. Ah ya kia gini. Bi'atibaril hidayati. Haa, dia telik pada hidayah Allah. Oh, nak boleh beri iman tu boleh kalau Tuhan tak kanak. Man yadhihillah fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadialah. Ah, tu dia. Kalau gitu orang Tuhan menentu sedia kala kata orang ni dapat hidayah. Tuhal tu dah menentu setia orang ni orang mu'min. Maka bermain lah. Oh, dia kata kalau itu iman tu Qadim. Qadim dengan di'ambi'at. Bi bi'tibaril hidayah. Ay hidayatillah. Dengan tilik pada hidayah Allah. Hidayah ibarat daripada apa tu? Saluk ku yang tanjizi Qadim. Allah menentu dia kata orang ni dapat hidayah iman. Haa oh, tilik situ. Ha, tak ada apa boleh pergi kat tu pun. Tapi ga. Wa ma yuqalludu. Orang panggil khurujun. Yang ini ayu kharijun an hakikatil iman. Perkataan itu yang paling keluar daripada hakikat iman. Kerana hakikat iman apa? Al-tasdiq. Al-tasdiqul qalbi bima jaa ja'abihin nabi. Sallallahu alaihi Wasallam Membenar adalah hati seorang. Akibara. Kalau kita tu hakikat iman. Bah, kita hidup tilik dan nung keluar daripada hakikat iman lah. Ya juga. Ha, boleh kata iman itu Qadim Tilik pada Tuhan Hidayah Mana Tuhan menentus dia ha, Tilik situ Qadim jola juga Tapi gak keluar daripada hakikat -hak iman ha, Kita nak hukum seorang ni mu'min Kau tidak, kena ada iman Tak ada iman, tak boleh kita nak hukum mukmin. Gak apa makna iman Iman-iman ialah tak Oh Tak sedih adalah hati orang ha, ha, Itu dia, malak juga jadi wa may yaqulu khurujun tu qabah tapi takwil lah. Ha jadi isim wasaf. Fa zaidun andalun dalah takwil jadi adilun misalnya. Ah kata tu tu orang panggil kharij khurujun ai kharijun an iman. Perkataan tu terkeluar daripada hakikat iman. Ala annal hidayata. Oh lebih-lebih lagi pula tambahan pula. Fadlan Lebih lagi pula Ala annal hidayatah Bawasa menunjuk tu Hadis satu pula dah. Hmm tu dia Karena ibarat daripada Kok mana? Udah baru tu Hidayah ni ibarat daripada Ta'lub ta yang tenjizih hadis Maksud daripada kata Sipat apa'al ah, Hidayah tu ibarat daripada takluk kudrak yang tenjizih hadis ah, Maksudlah Sipat apa'al sepok kato tu habri rezeki ah ha, baru ko kato rezeki bagi rezeki baru mati baru menghidup ha tu panggil apa tu tu takluk qudrah tanjiz hadis yang dipanggil ke apaan ah ha, sama telah pula hidayah dengan makna menunjuk dengan makna Tuhan melakukan ihtida ah ha, dengan makna menjadi ke ihtida pada hamba waktu barulah ibarat daripada takluk qudrah tanjiz hadis Nah ha, tapi ha, kira gik nak tanggung belako ni muga tubik dipada hati suci daripada ulama ahli sunnah belako ni. Naam tapi inil tafada inil tupita lil qada'il azali ah ha, sah zalikah oh, oh tapi kalau di berpaling kalau ditilik kepada qada' azali maka Tuhan buat tu Tuhan buat buat kedak kalau tak kena ah oh, tak bua sebab tuha buak ni bagi dia kandak Fa'alul lima tu Tuha buak bagi dia tentu Dia buat bagi dia kandak Tilik kepada buak baru Nak boleh buak tu mari daripada hadiah menentu Haa tilik situ koding ha, tak ada apa ha, ha. Dua kawan tu kena keluar Haa buat tu nak kita tahu dua jalan Pakai kita hipung Kalau ada balak Orang ada pelisih masalah Kita pergi hipung Kena keluar. Kalau kita kata hak mung tak kena, hak ni kena ah. Hei, itu dia Jadi dia berasa juga, apa kita Kata mung tak kena, tak kena Kena kena kena, kena kena, masak kena Haa, patut guru juga Kata, dah kena Haa, itu dia Ah, hak nu pun ada jalan Hak ni pun, hak kata kodim pun kena Hak kata baru pun kena ah, Tapi kita hipong lah, kita hipong malam jadi hak kata Qadir ni Tilik pada Qadir Al-Azali Hati ibarat apa dia Qadir azali Ibarat daripada ta'luk uh, irada yang tanjizi Qadir Haa Sebab apa? Sebab tu tidak buat Bagi dia tidak kandang Kali itu Dia menjadikan Ihtidak Khalkul Ihtidak Itu panggil hidayah Tuhan menjadikan Petunjuk dalam hati Seorang mu Hadiri menjadi tu Itu baru Kerana ta'luk Qadirak dan hadis. Maka tu yang jadi haddi. Maka tuham jadi kedah dia tak menentu. Oh dia tak buat, barulah dia tak menentu. Ah ha, kalau itu tilik pada hak dia menentu qadari. Ha dikatakan inil tubita jika diperpalingkan, jika ditilikkan kepada qada azali Soh zalika. Soh oleh demukian Demikian mana? Demikian kata anil iman qadim. Tak ada apa? Nah, ha, demikian. Habib Ah ha, sabik tu kata, dek kita mengaji bahasa agama, mengaji agama tu pokok agama tak ada tak ada tujuan balik kat dia kali. Ha tu dia. Kali, tak tahu pak mano sungguh. Ah tu dia. Abek tu orang tak ke akhirat ni dia tanya dah, Ngaji sup mana Ndak no. kata tanya tu. Cok ilah, tak ada cok. Ih, i sungguh. Tak tahu lah kita berbuat katok akhirat. Berbuat katok akhirat, ih sungguh. Tu dia nak terjilah ngaji. Au. Ah, eh, belak. Ha, belak. Ha, belak. Ha, dia tak ada akhirat. Supo tak biasa duduk pondok. Ngaji lah anu mai pondok. Ha tu. Tak sangka kafe lah ni asam ais Tak biasa ngaji pondok. Ngaji lah mano. Ha tu dia. Ha tu. Tak ada lah orang kupo dak heran dak pelak tak ada lah muka dia tak ada akhirat. apa apa pun nak dunia. Apa dunia mai sama dunia boklah tubuh kelas ni beri pangkat tu pangkat ni kan sekian-sekian ha apa boleh diam rap lah ni tak tahu cukup bila ha dia ah ha, ha, ha. jadi ha sebab tu bila kita putus tilik daripada keduniaan gak oh masya-Allah kita reti sesa dah serenak nah reti sesatu masalah serenak hodok keliru pas kita dia lah alhamdulillah sungguh-sungguh Ah ha, cuba tengok dia hak selisih gi selisih semua tu ada wajah. Ah ha, satu kan orang tanya kita, eh iman-iman boleh anak hukum baru kau qadim? Ah ha, temek jaruh mudah, cara kulah sah. Nak kata baru kau qadim? Oh baru la iman moga iman duk dalam hati seseorang so takkan nak gitak kata qadim iman dalam hati. Karena iman-iman ibarat daripada tasdid, daripada mengaku dalam hati pas tersaung nak gitak kata qadim. Oh sungguh we dia napa. Eh ada orang yang kata koding ni Haa hati-hati, Ada orang kata koding pas orang kata Bukan sebagai orang Haa tu dia Ulama juga kata tu Haa baik kita kira kok mana kanak dia tu Pasal tak nampak koding macam mana Iman dalam hati seorang Tak dia tilik pada hidayah Allah Oh, tu dia tilik pada hidayah Allah Tilik pada hak tu tunjuk Pas orang kata pula Apa hidayah apa mana hidayah Hidayah ibarat daripada khalqilih tidak fiqalbil abdi. Ibarat daripada menjadikan petunjuk di hati. Ah, oh, kata hidayah makna tu pun baru juga. Tak ada lagi nak kata qadim. Ha gini pula. Tuhan buat dak barah dia tak kena. Ha, ha, ha, ha, ha, ha dia tak buat Karena fa'alul lima yurid Tuhan buat barah dia kena. Dan dia kata wa iza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun dan akak Yasmin ni tu, mana Tuhan tak buat, Mereka barang dia menentu sedia. Ha kalau gitu dia buat tu baru. Tilik pada dia buat, tu, mari pada dia menentu. Ha tilik situ. Kalau itu boleh kata iman tu qadim. Sabit tu daripada sinilah setengah ulama maiqilah. Boleh ke dak kita nak kata ana mukmin insya-Allah? Ha ya bina tah asal ni. Kita nak kata insya-Allah boleh ke dak? Hari ni kita orang beri madah. Padahal kita nak kata, ha saya orang mukmin insya-Allah. Ah, ha, kol lah ni duk tubek insya-Allah semua kat. <laughs> Okey ada berjurus insya-Allah semua. Mai makan nasi makan siadah insya-Allah. Makan siadah insya-Allah. Kok mana? Nak lekok kiri atau pita kanan pula? Tak, ha tu dia. Nak kena kiritar, lapu kanan kiri atau ke kanan belaga? Makan dah insya-Allah. Kan aja ya, insya-Allah ni hak dak lagi. Main kita makan nasi kaya dah. Ha boleh-boleh insya-Allah. Ha, tu dia. Kaya mai jalan dunga kareh. Ha boleh insya-Allah. Apa-apa kemari tak ada insya-Allah. Ha, Takny suka dia orang lagi. Ha, tak pandai tanggung selera Tak Ha, ha pandai tanggung tak apa. Hmm tu <tuk> dia. Silak lapu. Tak polah. Ha nak cari jalan kat mana insya-Allah. Kita gerak beri medah ni insya-Allah kat mana. Ha, boleh ke dak nak kata saya orang mukmin insya-Allah. Ha apa nak kata. Ha di sinilah kita bina taskaung sat ni. Ha binat hakama nah kalau kita tilik pada kita ni di sisi Allah Taala orang oh, ya sudah beri mai nak insyaallah tak boleh lah ti tak tapi kita tilik sini lagi akal kita tahu kata kita nak mati di atas iman kita sungguh beri mai sekarang tapi lagi akal kita tahu kata kita nak mati di atas iman tak tahu tak tahu tu insyaallah kita mukmin karena tilik lagi akal sebabnya innamal a'mal bil khawatim kena kira amal ni disudah kita cabut roh kita ni atas email ke atas kubur nak on zbillah mizali ah kita tak, tak tahu tu harap-harap kita ni mati dekat atas email ah ha? kata ana mukmin insyaallah tilik aja kan okay. naik dia dah ada apa kalau tilik kata ana mukmin insyaallah mana kita ni tak ada bemail lagi dia insyaallah sebab dah tak depa atau kita ni bemail tak bemail tak betul lagi itu tak boleh jadi maksud ada syak pada iman ah ha, batas tukang kita tak boleh Ah, Tawa pun satu kata Tak apa juga Li tabaruk. Nak ambil tabaruk Benar tetudah kita ambil berkat Tak apa Supaya kita nak mati nah, Tetudah kita mati Inna insya'Allah bikum la hiqun Walha cerak dah kita akan mati Insya'Allah juga Li tabaruk ah, Banyak lagi jawapan dia Asabit tu nak ilmu ni luah Dia luah dia gig Orang kata gini Puat ada jalan Kata Kalau kita sepit sudah Tak kena bihak orang okay. Tak kena kau tu tak kena berkelahi lah Haa ha, ha. ha, ni nak tahu kata luah sepik Kita tahu tu Habis tak jangit tak tupulah kepada kelah Kepada apa jangit lah Tupulah pada ilmu nak irti sungguh-sungguh Haa tu dia Orang duduk dalam ilmu yang pahaya Orang duduk dalam nu Duduk dalam cahaya Gelak setara mana pun cahaya dia tu sapah Haa itulah kita bersyukur ha, Kepada Allah Subhanahu nah Yang memberi ilmu nu pada hati kita Sebab tu kita bersihkan, sucikan hati kita Hmm, bagi kita dapat ilmu yang bersih. Cuba kita tengok jalanan dok kejejak hak email ni banyak. Nah. Ah lama dah ni jejak hak Habis selesailah daripada syarah kita Hurai perkataan sunnah. Ah apa dia tu tentang iman tu. Ah tasdik tu. Ah apa mengucap dua kelimah syahadah tu. Adakah rukun bagi iman? Ah, ha, tepu syarak bagi iman. Ha, ya jawabnya dua kaung. Ha, atas kata syarak tu pun pecah dua. Satunya syarak bagi sempurna iman. Satu syarak bagi sah iman. Kio-kio kualasahnya -kio tiga. Ha, lepas tu masuk kepada matan semula. Qauluhu walislamashrahan bil amal. Dia sama tetanya. Waqilah ha, syaratun kal amal waqilabel syatrūn walis la bil amal aa ah, jadilah pauluhu walis <coughs>